Barátság lopszánk számtennel Gyakran vendégeskedhettünk még ebben a házban, és lopszánk számtennel csak hamar őszinte barátság fűzött össze. Rokonszemves fiú volt, szerzetes hivatalnoki pályafutása kezdetén át éppen, és fényes karrier várt rá, melyet születése is a fiatal Isten király fivéreként elfoglalt helyzete írt elő. Később nagy szerepe lesz az öccse és a kormány közötti közvetítésben. A méltóság terhe már most rá nehezedett. Nem választhatta meg szabadon, hogy kikkel érintkezik, és minden lépéséből azonnal következtetéseket vontak le. Ha a hivatalos alkalmakkor egy magasabb rangú hivatalnok házába ment, beléptekor tisztelettudón elhallgatott az egész társaság, és valamennyien, akár miniszterek, akár kormányzók voltak, felálltak hogy neki, mint a fiatal Isten király fivérének megadják a kellő tiszteletet. Mindez egy ilyen fiatalembernek könnyen a fejébe szállhatott volna, de Lopszang számtán szerény maradt. Gyakran mesélt nekem fiatal Isten is, aki a potalában éli magányos életét. Sokszor feltűnt már nekem a fogadásokon, hogy a vendégek elbújtak, amikor meglátták a potala tetején sétálni a dalai lámát. Lopszang megható magyarázatot adott erre, az ifjú istenkirály jó néhány elsőrendű távcsövet kapott ajándékba, és szívesen szórakozott azzal, hogy a palota tetejéről figyelje alattvalói életét és a város sürgés forgását. Neki a potala tulajdonképpen aranybörtön volt. Napjainak sok-sok óráját töltötte tanulással és imádkozással a komor falak között. Szabad szórakozása alig akadt. Így ha egy vidám ünneplő társaság észrevette, hogy figyeli őket, Amilyen gyorsan csak lehetett, eltűnt a távcső látóköréből, mert nem akarták elszomorítani a fiatal uralkodót, aki ezt a vidámságot nem ismerheti meg soha. Lopszánk számtem volt az egyetlen barátja és bizalmasa, és ő mindenkor szabadon bejárhatott hozzá. Már most is közvetítőnek számított a külvilág és az Isten király között, mert öcsének minden újságról be kellett számolnia. Így tudtam meg azt is, hogy érdeklődik irántunk, és hogy távcsövével már gyakran nézett engem, amikor a kertben dolgoztam. Lopszáng azt is elmesélte, hogy Öccse már nagyon várja a norbulinkai nyári rezidenciába való kiköltözést. A meleg beköszöntével túl szűk volt már a potala, és a szabad levegőre vágyott. Ki akart menni, amilyen hamar csak lehet. A homokviharok megszűntek, és virágoztak már a barackfák. A közeli csúcsokon vakító fehéren csillogtak az utolsó hófoltok a ragyogó napsütésben, és ez az ellentét megadta a teljes pompájában ébredő tavasznak azt a különös marást, amelyet hazám hegyeiből már ismertem. Most elérkezett a nap, amikor a meleg évszak hivatalosan is átveszi az uralmat. Ez egyúttal a nyári öltözködésre való átmenet napja. Mert itt konán sem szabad a téli bundát saját belátás szerint levetni. A régi vallásos könyvekben található különböző előjelekből minden évben megállapítanak egy napot, amikor a nemesek és a szerzetesek felvehetik nyári ruháikat, tekintet nélkül arra, hogy vihar vagy havazás jön -e még utána, vagy pedig meleg volt-e már előbb. Ugyanezt történik ősszel is, amikor előszedik a téli ruhákat. Minduntalan azon panaszkodtak, hogy túl korán vagy túl későn lehet ruhát váltani. Megfulladnak a hőségtől, vagy csak nem megfagynak a hidegtől. De amit egyszer elhatároztak, az érvényben maradt. A váltás egy órákig tartó szertartás, mely gyülekező formájában történik. Szolgák cipelik elő az új ruhákat egy batyuban a hátukon. A szerzeteseknél egyszerűbb a dolog, ők csak a prémmel szegélyezett kalapot, amelyet az egyházi szertartásokon viselnek, cserélik fel egy papírmaséból készült tányér alakú fejfedővel. Az egész városkép egy csapásra megváltozik, amikor egyszerre mindenki más ruhába jelenik meg. Ruha cserére még egyszer sor kerül, mégpedig akkor, amikor az egész hivatalnoki kar körmenetben kikíséri az uralkodót a nyaralóba. Mi is örültünk ennek a körmenetnek, mert alkalmat adott arra, hogy az élő buthát közelről láthassuk.